Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Amma ba'd. laiki wa tarehe 14 ya mwezi wa Ramadhani mwaka 1441 sawia na tarehe 7 May mwaka 2020. Tuko katika kuendeleezi wa silsila kusiana na usulu da'wah salafia. Kala Sheikh Abdul Salam Ala Abdul Karim rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah. Al-rasm asادس. msingi wasita kusiana na usulu da'wah as-salafia. asema al-irtibatul wathiq bi Ni mafungamano madhubuti na ulama wa kisunnah. Miongoni mwa misingi, mikuu ya da'wa salafia ni kujifungamanisha na wanachuoni ambao kwa ujulikana na kutambulikana na sunna hii imeashiriwa na ayat na kada wa kadha. miongoni mwa hayo kaulullah azza wajalla fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ta wa ahlu ahla wanachuoni Endapo hamna elimu endapo hamjui. Hii ni mafungamano, hii aya ndani yake kuna maamrisho ya kufungamana na wanachuoni katika mambo ambokuwa mtu hayajui. Wakadhalika qala Allah wa ta'ala fa idha ja'ahum amru min amni amn aw al na itakapojilia jambo lenye usalama au amani au aw Lenye khofu ndani yake adha ubi huwa ni wenye kujineza Walau radduhu ila rasuli wa ila lilamri minhum na lau wangekuwa ni wenye kumrejelea mtume sallallahu alayhi wasallam ili awabainishie jambo hilo wa ila lilamri minhum na wa ri awarijishiy wa viongozi miongoni mwao la alimahul ladina astambituna wangelitambua wenye elimu ambokuo wajua kuchambua masail kwa hivyo katika aya hii kadhalika kuna mamrisho na maelekezo ya watu kumrejea mtume sallallahu alayhi wasallam au ulil amri na ulil amri ni al Wa alhukam ni wanachuoni na viongozi wa tawala وكذلك mikuja katika hadithi ya irbadi bin sariya radiyallahu anhu aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam naushia masahaba bali umma kijumla fa alaikum sunnati wa sunnati alkhulafa' ar almahdiyina mim baadi naushieni mshikamani au naamrisheni na mshikamani na sunna zangu na sunna za khulafa' ar-rashidin baada yangu na au ni khulafa' alarba naota mbokuwa watawafuata katika sunna yao yatakiwa kishkamane na mnendao kwa hivyo hizi ni ayat au nususa ambazo za ipa maana hi asli ya sita au ni katika msinga ambokuwa ni msinga ambokuwa umedondolewa kutokana na nususi hizo nasema shekhi <coughs> rahmatullahi alayhi la yakhfa ala ahadin fadlu ulama wal makana ya yatabawuunaha fi shari'ati al-islamiyya kwa yote mwenye akili za wanachuoni na cheo chao ambacho kuwa wanayo katika sheria ya Kiislamu Sh, uh, wanachuoni wanayo cheo na sehemu kuwa ni ya juu katika sharia walakin nasi yakhlitu bainal hadd ala al bil wa baina al-ta'assub lahum wa taqlidihim walakin ba'd ni wenye kuchanganya baina ya mambo mawili jambo la kwanza al ala lirtibati bil ulama kuhimizwa watu kufungamana na wanachuoni baina hilo na baina al lahum wa taqlidihim na baina ya kufanyii kuwafanyia al na kuwafata Pasina na kujua dalili ya maneno yao baina ya mambo mawili kuna tofauti Wangiwe watu wengi ni wenye kuchanganya baina mambo haa ya mambo haya mawili wakaaika at sehemu ya Irtibatul bil ulama wakaona kuwa kufungamanika na ulama kadhalika ni katika, katika kuvuka mipaka yani ahli wanapokuwa Ni wenye kushikamana na ulama wakaita ni taasub na wao kufanya taasub na ulama na kuwafanyia taklid wakona hiyo ndiyo irtibati ambokuwa hayat zi maashiria na dini inawataka watu wamejua sehemu ya wanachuoni Walaki kule katika kushikamana na wanachuoni wakatofautiana kufahamu jambo hilo na hii ndio imeleta mushkila katika maeneo mengi kuwa kunao wanachuoni baina wanachuoni wa ahli sunna na wanachuoni wa sokua wa ahli sunna shekh wa hada qata'un kabir Nahii ni kosa kubwa. Fa bil ulamaa. Kwani maana ya kujifungamanisha na wanachuoni, yani inamaanisha akhdhu al-ilma anhum. Kuchukua ilimu kutoka kwao, kujifunza kutoka kwao. Wal istifadati minhum, na kufaidika kutokana nao, bitawjihi walirshad irshad dhalika. Kufaidika na maelekezo yao. Na mfano wake bil ulama mtu kufunga, kujifungamanisha na wanachuoni ni mtu kuelimika na kujifunza kutoka kwao na kufaidika nao na kupokea miongozo na taujihat na irshadat kutoka kwao hilo na sio sio kufanya taasub na taklid kutoauliza dalili ya walisema au mtu kukubali kauli yao pasi na hujja na kuona kuwa kauli yao Ndiyo, kauli ya sahihi kuangalia kauli nyingineo ambokuwa imekhalifu asema kama annahu yani aidan kadhalika irtibat bil umal ulama inama taqliduhum mimman yasughu lahu at min ama ni wafata kwa wale ambokuwa ni ama tunnas raii wa kawaida ambokuwa si wanafunzi ambokuwa hawana ilimu hawa kwa kuwafata na chuo ni juzu wa waman laysa la, wa muahala litamizi sawab fi alqadaya alilmiah yula hana uwezo kubainisha baina kilichokuwa sahih na kisichokuwa sahih katika masaili ya kiilmu bali ye tegemeo lake ni mwanachuoni katika eneo lake amehukumia vipi huyu kwa kikadhalika kumfuata yule mwanachuoni katika jambo hilo kokoo ye hana uwezo wa kupambanua hi ni katika irtibat bil ulama kwani haja, tu, haja tumia au haja kuchukua akili yake mbele namna kujiamulia. walakin amefanya wajibu wake wa kurudia na akamuliza hili jambo mvipi kisha akawa ni mwenye kuchukua kauli yake huyu kadhalika ni katika mursabetun bil ulama ni irtibat bi al ulama. ulama amma ta'assub bil ulama manake hakuitaja lakini manake alakhdhu bi aqwalihim wa in khalafa alhaq ta'assub kwa wanachuoni manake ni mtu kuchukua maneno yao hata kama itakuwa ni yenye kukhalifu haki akasema hii ndo kauli nam na wala hatutaka kujua wa adamil kabuli an ghayrihim wa in ala alhaq na kutokubali, kutoka kwa wengineo hata kama wao ndio wa katika haki hii ni taasub Mtu kuona kuwa kauli ya shekhe wao au imamu wao Ndiyo kauli inayowala kauli ya mwingineo sio haitokubalika ameafiki au amekhalifu na hii ni msiba na matatizo amboku yapatikana katika jamaaat ambazo kuwa ziko katika uwanja wa da'wa wao kauli ya mshekhe wao na viongozi wao ndizo zenye kukubalika ama kauli amboku kinyume nao haitokubalika kinyume na alsun wal jamaa kama yeyote atafiki haki hata kama sio katika wao basi kauli yake itakuwa ni kuzingatiwa na kama yeyote katika wao yani katika safu yao ya ahli sunna atakuwa ni mwenye kukhalifu hata kama ni mwenye kukubalika na ni kiongozi imam nam, lakini kauli yake ikienda kinyume na haki hakika kauli yake itakuwa ni yenye kurejeshwa na mizani kama alivyosema al-Imam Malik rahimatullah alayhi kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu kila mmoja wetu kauli yake huchukuliwa na huwa ni wenye kurejeshwa illa saahibu hadha qabr kisha akashiria kaburi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema illa mwenye kaburi hile yani mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye kauli yake haiyeki katika mizani ya kwa hawa na, ku, na kutupwa bali kauli yake yachukuliwa na wala hairejeshwi inaposiihi ama wengineo katika wanachuoni nam yachukuliwa na yarejeshwa hii ndio mizani husiana na wanachuoni kisha sema Allah akhairehamahu wa hadha al-irtibat bi ulama salaf na huku kufungamana na wanachuoni wa salaf sabaka an kararnahu wa, wa fawaidahu imetangulia kulitaja tumetangulia kulitaja na kulibainisha na kubainisha faida zake Mbayana adraru lati tataratabu indama yatakalla alnas an hadha alirtibat na kadhalika imetangulia kubainishwa nam madara ambakuwa yapatikana pindi wa watu wanapojivua kutukamana na kushikamana na wanachuoni. hili amelitaja katika mukaddima yake safha ya 14 aliposema rahmatullahi alayhi Wa laysa irtibatu bighairi ulati amrina min hukamin wa ulama wa laysa lana irtibatu na wala sisi ahlus sunnah katika alama zetu kubwa hatuna mafungamano bighairi ulati amrina hatuna mafungamano na wasokuwa viongozi wetu wa hukamin, hukamin wa ulama viongozi wetu sawia ni viongozi watawala wa kisiasa au wanachuoni wasokuwa hawa hatuna mafungamano nao bali sisi mafungamano yetu ni kuwa viongozi wetu na, na wanachuoni wetu ambao ni ahli wa jamaa wenye kuaminika pakadhalika asema wanara alirtibata bi ulama'i salaf amran daruriyan na kufungamana na wanachuoni wa salaf tualichukulia hilo jambo kuwa ni jambo la dharura kwa mtu kusalimika dini yake na kujua njia lazima awe ni mwenye kujifungamana na ulama usalaf wa yumathiluhum fi hadha القarn, al alqurun al a'immat ad-da'wa an-najdiyah kisha akataja ambokuwa au akashiria ambokuwa katika zama hizi ambokuwa ashiriwa kuwa ni katika ulama uh, ahli sunna wal jamaa na hivyo hivyo katika kila zama kunao ambokuwa ni wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa ambokuwa Watakiwa warejelewe amili hilo katika mukaddima yake yakuulisha sheikh abrahama ibn shak يقول الشيخ عبد الرحمن بن يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السيدي ataja nukuu kutoka kwa mwanachuoni abrahama ibn nasir sidi katika wanachuoni wakubwa wa tafsir wa katika zamahizi hizi rahmatullahi alayhi katika kutaja niima ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Juya nchi yao ya Mamlaka as-Saudia. Naam, kauli ya mwanachona Abraham Al-Nasr, bin Nasir Al-Saidi, kusiana na nchi yao ya Saudia Niima ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juyao yao. Anasema, "Fanaqqala lakum dinakum min al-bid'ah Katika niima za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yao kule, ni kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akatakasa nchi yao kutokamana na bid'ah na kutokamana na ushirikina wa sallimakum min shirk na akawasalimisha kutokamana na uh, nendo au wasila za ushirikina watoriki al walhalak na njia za upotofu na mangamio mwezimu subhanahu wa ta'ala akawasalimisha kutokana nayo biwasailim wa asbab subhanahu kuwa asbab na wasila ambazo kwa allah subhanahu wa ta'ala aliwafanyia wa wepesi haitukaa mlakum Kula imamin bal istaqama ala siratil Kwa kwani allah subhanahu wa ta'ala nyinyi na kila imam na kiongozi ambokuwa ni katika amesimama wima katika suratul mustaqim mwezingu subhanahu wa ta'ala katika neema zake juu yenu amewapatia viongozi namna aima ambokuwa katika suratul mustaqim Allah. Fakana imamu Alimamu imamu Ahmad ibn Hanbal kisha akawa ni mwenye kuorodesha ima ya Allah au baadhi ya majina ya viongozi na wanachoona ambao kwa wamepata kabul katika nchi hiyo na watu wakawa ni wenye kufuata elimu yao na wakawa ni wenye kufungamana nao fakana imamukum, al imamu Alimamu Ahmad ibn Hanbal akawa imamu Ahmad ibn Hanbal ndiye ndiyo imamu wenu katika madhhab ya kifikhi akbaru imami nasara sunna wal kitab ni imam kubwa amekuwa Aminusuru sunna na kitabu cha Allah subhanu wa ta'ala wa bihi wa bi ashabihi yu'rafu sunni min al bid'i na kopetie huyo imam na wanafunzi wake na wafuasi wake au uh, wanafunzi wake na mfano wake yu'rafu sunni kujulikana sunni nani kutokamana na bid'i minsi yaire tofauti al-ahzad na vikundi na hazo zinginezo kwani amejulikana imam kwa nasratu sunna na hivyo hivyo wanafunzi ambokuo walikuwa ameshikamana na mufunzi wake wakawa na himma kama imamu wao alimamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi kwa hivyo ambokuo watamfuata mathalan imamu ahmad ibn hanbal bila shaka watakuwa ni wenye kuelekea mwelekeo wake wa وميلي في كتابنا حتى اقام الله شيخ الإسلام والمسلمين احمد بن تيميه كذلك اكبط زاما امتى اكجا قرنه او زاما شيخ الاسلام والمسلمين أحمد بن تيميه رحمه الله عليه فجاهد الكفار والمنافقين اكوا يضغى فيتا جهادي مكفار و وسائر الملحدين نا ونجينيو وتا wa dahara min sarihi sunnah na akawa ni mwenye kudhihirisha sunna wa na uh, ishara zake au alama zake waulumiha na ilmu za zinazofungamana na sunna akawa ni mwenye kubobea na kueneza elimu hizi ma ajazat anhu madarikul awwalin wal yani alijitahidi kadri ya kuwa na walotangulia na walokuja baadaye wakawa ni kushindwa kukisia na kupima Nam, jinsi gani huyu mwanachuoni alivyokuwa amefunguliwa wasala katariqatahu talamidathu wa min ulama' al na wakafuata njia zake huyu mwanachuoni wanafunzi wake na wafuasi wake min ulama' al muhaqiqin wakimfuata, nam ni ulama wanachuoni wakubwa fuhul almuhaqqiqin ambao kuwa ni wenye kufanya tahqiq ya masail nam usawa katika masail wakawa ni wenye kufuata njia zake hii na maana kuwa wale walikuja kumfuata wakawa kama yeye nam katika haki pale pa, pa, pa, imama alipokuwa ni mwenye kuwa na himma na bidii ya kunusuru haki Kadhalika yote ambayo kuwa katika wanafunzi alimfuata akawa na sifa hiyo ya kupigania haki na kushikamana nayo na hiyo ni wazi, wazi nam katika sera ya wanafunzi walomfuata Sheikh rahmatullah alayhi kisha asema hatta ja'at an-nawbatul shaykh aljazira wa imamiha alawabe mpaka ikaja nauba na dauria mwanachuoni wa jazira na imam wa eneo hilo Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatu Allah alayhi rahmatan wasi'a fa qama akawa kadhalika ni mwenye kusimamia jambo hilo kwa ukamilifu yani jihad ya kuifahamisha sunna na kuinusuru al-Quran falamazal fi jihadi aada akawa ni mwenye kuendelea katika jihad namdhiddiya maadui wa haqqi wa jaladin nam hatta na katika ku kupigana na ada hata نشر التوحيد الخالص وسنه المحضه بين الاباد mpaka akawa ni mwenye kueneza sunna khalis namna uh, atawhid nam baina yawaj akawa mwenye kueneza tawhid la khalis tawhid ya Allah subhanahu wa ta'ala kupokeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee hakikati katika kila ibada na sunna nam ya sallallahu ya watu wa kama ashirka wa wasailihi na kwa taufiki Allah subhanahu wa ta'ala akao ni mwenye kuongoa ushirikina na njia za ushirikina walbidaa walfasad na bidaa na fasad kadhalika akawa ni mwenye kuzingoa na kuzivunja fa khallasat aljazira walillahil ikawa jazira ya kiarabu ni yenye kutakasika kutokana na uchafu wote huo walillahil hamd sifa njema zote astahiki Allah subhanahu wa ta'ala yake katika hilo wa ansaba katib ikawa jazira la kirabu nam limejulikana kwa sunna na tawhid wasalimat masaihi almashkura na ikawa ni yenye kusalimika nam hilo kwa juhudi za huyu shekh wa masaii wa talamidhihi wa ahfadihi wa na kadhalika kwa juhudi za wanafunzi wake na vijuku wake au wajukuu wake na wote ambao walishikamana katika kumnusuru ikawa jazira imesalimika minashirki watandid kutokamana na ushirikina fa lam tajid fi hawalilhamdu qubbatan ala kabri. ikawa mmekuja mkakosa na mkuba yoyote ilo juu ya kaburi wala mashhadan wala maziyara ambakua ni ya ushirikina wala tawassulan bilmakhlukin wala hamkupata nam tawassul kwa viumbe ambakua imekatazwa wala maulidan wala shereza kimawlid albid'i ambakua ni kibida wala maabadan wala hamkupata nam jengo ambakua abudiwa sukuwa Allah subhanahu wa ta'ala hii ni imakubwa kubwa ya daawa ambokuwa huyu Sheikh Mzingu subhana wa Ta'ala alimfungulia akasimamana nayo Nawe ni kuwa nchi nzima ikawa nini kutakasika kutokamana na audau udha na hii ni imakuba ambokuwa waislamu watakiwa waitambue wala lakini kinacho sikitisha ni kuwa ambokuwa jinasibisha na Uislamu wameeka fundo za wadui na vita dhidi ya nchi na dododa ambokuo imetakasika kutokana na mambo haya bali iko katika safu za mbele katika kupigania tewahid mwezungu subhanahu wa taala mwenye kupekweshwa bali huangalia makosa yao na kuzieneza na kutaja hao ni wanadamu kama wengineo hawakosi makosa bali juhudi ambazokuwa wamezitoa katika kunusuru dini ya Allah subhana wa ta taala ni juhudi kubwa ambazo kwa haipatikani katika nchi zinginezo yojuhudi ambokuwa wametoa juhudi kubwa sana ambokuwa yatakiwa washukuriwe wa juu hilo Asema Sheikh: Awalaisa min akbarini amillahi alaykum. Je si katika neema kubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu wa ajali ihsanihil wasil ilaykum na wa mawake ambokuwa daima unawafikia anqiyab lakum haula isada lughurar kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawekea hawa viongozi ambao ni nuru je si katika neema kubwa na ihsan ambazo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawekea na kuwaleta hawa viongozi aladhina hafidhallahu bihim ad-din as viongozi ambao kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amehifadhi kwa kuwapitia dini iliyokuwa sahihi watahakika wontashara na wao al-mazimu subhanahu wa ta'ala akahakikisha haki na akaieneza hatta nasha'tum antum wa aba'ukum wa awladukum tashrabuna mimma'in shariati asfa sharab mpaka mkawa winyi mkainukia inukia nyinyi pamoja na baba zenu na watoto wenu mkiwa ni wenye kunywa kutokamana na chemichemi iliyokuwa safi wa taktarifuna min zulaliha ahsana iftiraf namkawa mwateka kutokamana na chemi-chemi zake Nam, ahsan aliftiraf ma, uh, mateko ambayo ni nzuri lam tudriku todri, hada biwasilatim minkum wala quwwati ilmin wala daka hayo hamku yapata kwa uwezo wenu wala akili wala ilimu zenyu, hayo hamku fikia, nam kwa kukupitia nafsi zenyu wa inna madhalika fadhlu Allah walakin ni ni fadhla ya Allah subhanahu wa ta'ala alipoekea hawa wanachuoni na wakawa ni wenye kuitengeza nchi ikawa yafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujibidisha katika kusimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala fadhlu Allahi alladhi lahu ghaya tun wa ni fadhla ya Allah subhanahu wa ta'ala fadhla ambazo kuwa, hazina mwisho wake Bainama tarawna al-aqtar al-ukra nanni kuwa Mwaona na mwashuhudia maeneo mengine mahshuwatun bil shirk imjaliza ushirikina ndani yake na ukafiri walkufru, wal kufru wal ilhad surah namna ukafiri na upingaji wadini, wazi. Hilo. wa dini uliokuwa wazi mwashuhudia hilo mamlu'atun bilbidai bidai wa bina'il mashahid al-qubur wa amali al-kibah na mwashuhudia kuwa maeneo mengine kumejalikana au kumejaa bid'a na uh, ibada za makaburi na ambu, ma, matendo ambayo ni maovu fahmadu rabbakum mshukuruni na muhimidini mola ala hadhihi ni'am juya ni hizi alati la tastati'una laha addan niima mingi molim ambazo kwa hamwezi mka zihesabu wala shukura wala hamwezi mka tekeleza shukrani juya na mkamili juu ya za Allah Subhana wa Ta'ala. In kalamu rahimahu Allahu Ta'ala. Imeshia maneno ya mwanachoni Abdulrahman ibn Nasir Asini rahimatullah alayhi kuwatajia wananchi wao kuhusiana na neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yao. Ambacho kwa amekusudia Sheikh Abdusalam kutaja ni kutanbasha kuhusiana na hii ni neema kubwa Brahman atanabahisha Naam nchi hiyo na wananchi wake nayo ni neema ya kuwa na wanachuoni au kupatikanwa wanachuoni kila mara katika nchi hiyo wanachuoni ambao kwa katika usawa hii ni neema kubwa nao wakawa ni mwenye kufungamana nao Asema Sheikh Allahu Arahmahu Fa law annana bi aelekeza nasiha لو سيسي تونغي fungamana na hi halaka ya wanachuoni yenye baraka Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul na Sheikhul Islam ibn Taimiyah wal Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in irtibaton tamma tukawa ni wenye kufungamana nao na mafungamano ya ukamilifu Wakana Allahu Allah subhanahu min alwuqofi filbida bila shakka Allah subhanahu wa ta'ala angetu Hifadhi kutokamana na kuanguka katika bida walinjirafu waraa tiaratu almub, almubtula mubtala na kusombwa nyuma ya mawimbi ya batil alati tartadi thiyaba sunna sunnah kuwa yajivika mavazi ya sunna tungesalimika kutokamana nao wa sunnah bari atum minha kull al-bara'ah la ilaha lis iko mbali na wenye kujivika nam, ngu, sunna, nam, na vazi la sunna na iko mbali nao hawa kujivika vazi la sunna suna, suna iko mbali nao Light tungekuwa ni wenye kujifungamanisha na wanachuoni kama hao ambao wametajwa na wengi katika ndugu zao wengine ambao ni mfano wao basi tuingesalimika kutokamana na bid'a na kuangukia katika upotofu wa wenye kuhuri na kuhadaa, wenzao na kuwavutia katika bid'a kwa ni hao wanachuoni ambao wametajwa hapa na wako wengine wengi Hawajajulikana ila kwa kuinusuru haki na sunna naendapo vikundi hivi na jamaati hizi zitakuwa nzenye kufungamana nao wala shaka sote tutafikia katiku, katika kituo kimoja cha kuwa tutakuwa ni ahali sunna sote lakini kule kushikamana na ulamaa asu, wanachooni ambao ni wabovu na sera zao zazimitisha hilo na maneno yao yathibitisha mukhalafa ya Qur'an na Sunna hilo limepelekea watu kuzozana na kufarikiana na kukatana wallahu musta'an asema sheikh, Allah yarhamuhu wama dakala alayna hadha an Na wala hatujafikiwa na upungufu huo wa kupotea na kuingia bida illa yawma antarakna hadha al-manhaj wa darabna annahu safha ni ilipotungi hatuku hat, uh, wa alaina hadha na na hawala hai haykutungilia upungufu huo nam wa kuangukia na mengineo ila siku kuwa tuliachana na ile manhaj safi nam na tukaipiga nam na ukuta na tukaitupilia mbali wastaghayna anhu na tukawa ni kutoshwe kutoshwelezeka na kisichokuwa hicho bi manhaj istiqdamha lana unasun min masr wa hind wa min pindi na hind na min gairaha pindi tuliposhikamana na manahecipotofu ambazo kwa zililetwa kwetu kutoka katika nchi zinginezo kama vile masr na hindi na nchi zinginezo hapa shaykh allah yarhamuh jambo ambalo kwa lilishuhudiwa kitarehe na kuwa kuna jamaaah ambazo kwa zilitoka katika nchi tofauti tofauti nchi za kiislamu ambazo kuwa zikawa dawa zao ikuani muslimin حزب التحرير التبليغ na wengineo wakaja katika nchi yao na wakawa waeneza dawa zao ambazo kuwa ni batil hii haina maana kuwa kauli ya sheikh nchi hizo hakuna ahli sunna wa salafiyun bali kunaa a'imma katika nchi hizo bilad al hind na masr na wengineo kwamba kuwa, kuwa dola za islam wallahi alhamdu na wana zao walakin kule kulienea Daawatu ambazo kuwa ni baatu kama vile dawa tabligh nam imenea katika Biladi alhind pakistan na eneo hizo na katika masr kumeenea da'wa nam ya ikhwan almuslimin na mfano wao na kuingine kukadhalika hizi da'awat zilipoingia na ilhali ni da'wa ambazo kuwa ni baatu watu wakawa ni wenye kuachana na haki wakashikamana na hamasa za da'wa hizi ika ni sababu ya watu kuangukia katika ushirikina na katika bid'a na mengineo Wahia hiya manahijun ba'idatun kulla albu'di an min mahajis salaf an manhajis salaf as-salih radiyallahu ta na hizo manahij ambazo kwa katika nchi yao ni manahij ambazo kwa Umbali wote na na manhaj ya salafus salih ridwanullahi tabaarak alayhim ajma'in na wanachuoni wamezungumzia hizi manaheji barakallahu fi majazahum ul akhiran wakabainisha upotofu wao nam walikosibu na upotofu wao wakabainisha ili watu watahadhari kutokamana nayo na mana haja ya haki siku zote inakuwa ni yenye kubainishwa ili watu awe ni wenye kurudi na kushikamana nayo inta hakalamu rahmatullahi alayhi hii ni katika asli na misingi mikubwa ya daa salafia ittabatu ulama as kufungamana na ulama us katika kila zama wa la walillah, ilhamdu mwezungu subhanahu wa ta'ala katika kila karne na katika kila eneo huwa ni mwenye kuweka na alimun miongoni mwa ulama ambao kwa atawatanabisha watu na atawaelekeza katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala sekani ulama ambao وبغني حق نوابينش باتل واتkiwa ها وانا شووني نطلب العلم واني نفهم معنا والله اعلم وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه